Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wasalatan wasalaman ala mabu'uthin rahmatan lil'alamin Nabi'ina wa habibina Muhammad ibn Abdillah Wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd fa ma'ashir al ikhwa ru'ani wa ra'akum Allah walhamdulillah pada malam hari ini Allah Berkumpul di Majlis Min Majalis Ilm, di Majlis Min Majalis Azkir, yang sudah tidak kita ragukan lagi tentang kemuliaan dan keutamaan dari Majlis Ilm ataukah Majlis Azkir yang bersumber dari Hadith Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada tahun ajaran yang lalu Pada kesempatan Rabu Malam kami seperti ini Biasanya kita membahas Karya dari Al-Imam Ibn Abdul Bar alaihi Rahmatullah Di dalam Jami'u Bayanil Ilmi Wafadlihi Akan tetapi pada tahun ajaran ini bi Bi'ithnillah ta'ala Istijabatan Litalabi ahadikum Untuk membahas silsilahul akidah Dan apa yang berkaitan dengan Fadilah majalisil ilm Atau adab para talabatul ilm Ana fikir insyaallah bisa diwakilkan dengan Ta'alim selasa malam oleh ustazuna al Ustadz Abu Ahmad Ali Hafidahullah wa ra'ah dalam Jami akhlaq al-rawi wa adab al-sami' sehingga mulai malam hari ini kita akan membahas silsilah aqidah dari awal dalam membaca syarah salatatul usul karya syaykhina as-syaykh al al-allama al-faqih ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-jabiri hafidhahullah war'ah yang mana beliau beri judul Karya beliau ini dengan Ittihaful uquli Bisharhi Al usul Ittihaful uqul Bisharhi Al-thalathatil al usul Yang insyaallah ta'ala Kajian ini akan kita bacakan Satu pekan satu kali Setiap Rabu malam kamis Biiznillahi ta'ala Syara Global Apin berkaitan dengan al-musannif yaitu Syekhuna al-Allamah al-Faqih Ubaid bin Abdullah Ibn, Ibn Sulaiman al-Jabiri adalah seorang alim yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih panjangkan usia beliau dan saat ini bermukim di kota Al-Madinah Al-Nabawiyah Dan beliau Dikelilingi oleh para talabatul ilm Dari kalangan ulama Dan dahulunya beliau adalah Seorang pengajar Seorang dosen Di jamiatul islamiyah Bil madinah An nabawiyah Akan tetapi kerana usia beliau yang telah lanjut Maka akhirnya beliau mengalami masa taqaud masa pensiun akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi beliau dari at-ta'lif dan at-ta'lim. Beliau masih melahirkan karya-karya ilmiah. Begitu pula kajian-kajian rutin masih beliau adakan di kota Al-Madinah terkhusus di Masjid Jami' Ar-Ridwan yang menjadi penanggung jawab di sana adalah Asy-Syeikh murid beliau Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Wahid Al-Madkali Hafizahullah wa Ra'ah ah, yang bi'idnillahi ta'ala Nas'alullah At-Taisir Beliau akan mengunjungi negara kita Indonesia pada bulan Dhul Qa'dah bi'idnillahi ta'ala Al-Syeikh Abdul Wahid Al-Syeikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri Beliau termasuk Masyaihi Al-Kibar karena usia beliau yang telah lanjut syabat rihiatuhu bil ilmi wa tajribati jenggot beliau telah putih karena keilmuan dan pengalaman yang banyak yang ada di sisi beliau hafizahullah wa raah dan beliau alhamdulillah dikelilingi oleh para talabatul ilm yang telah saya sebut sebagai para ulama karena mereka adalah para ulama haqqan walaupun sebahagian pihak masih merancu masih meragukan bahawa orang-orang yang berada di sekitar beliau adalah orang-orang yang jelek orang-orang juhal akan tetapi kita tidak menoleh kepada syubuhat-syubuhat rendahan seperti itu Karena yang kita lihat adalah wakil dan kenyataan yang ada Al-Sheikh Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Memiliki murid-murid khusus Yang alhamdulillah hingga saat ini mengkhidmah, membantu beliau Dalam persiapan-persiapan ta'alim Begitu pula pada ta'alif Dalam menelurkan, melahirkan karya-karya beliau Di antaranya adalah karya ini Ittihaful uqul Nanti insyaAllah ta'ala akan kita sebutkan apa yang beliau tuliskan dari Al-Muqaddimah Dan pada Muqaddimah tersebut Beliau menyebutkan salah satu murid khusus Yang ada di sisi beliau yang membantu Beliau dalam menelurkan karya Ittihaful uqul bisharhi thalathati al-usul Dan ini adalah perkara yang maklum Karena beliau hafidhullah wa ra'ah adalah seorang yang kafif Seorang yang buta Sehingga membutuhkan Bantuan-bantuan Dari para talabah Daripada khawas tulabih Untuk persiapan Kajian, ta'alim ataukah At-ta'alif Ini secara umum berkaitan dengan Al-Syeikh, Al-Allamah, Al-Faqih Ubaid, Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri, Al-Hamadani Hafidhullah wa Ra'ah yang berkaitan dengan Al-Musannaf Ikhwati fillah ya ra'akumullah Karya ini Yang berada di hadapan saya Adalah cetakan kedua Cetakan munakpahah Wa Mujaddadah wa mazidah Yang telah dikoreksi Yang telah ditambahkan Dan telah direvisi oleh beliau sendiri Ya insyaallah ta'ala Muqaddimah cetakan kedua Dan muqaddimah cetakan pertama Akan kita bacakan semua Sebelum kita masuk kepada inti pembahasan Karena apa yang berkaitan dengan Al-Muqaddimah adalah sesuatu yang sangat penting Kita baca Muqaddimah dari cetakan kedua Yang dituliskan oleh beliau sendiri Diimlakkan tentunya dan dituliskan oleh Khawastul Labih Bismillahirrahmanirrahim Muqaddimah dari cetakan yang kedua Berkata beliau Hafizahullah warah Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal al Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi At-tayyibin at-tahirin Wasallama tasliman kathiran Ala marril al ayam Wallayali wasyuhuri wassinin Amma ba'd Setelah beliau memberikan mukadimahnya, Secara ringkas Kemudian yang setelah itu Fa'inna min ni'millah is-sabighah Di antara Keni'matan-keni'matan Allah yang Sangat banyak Alayya kepada diriku kata Syekhuna Ubayd Al-Jabir allati la uhsi laha addan yang aku tidak bisa menghitungnya yakni menghitung satu persatu karunia dan kenikmatan yang amat banyak dari sisi Allah Subhanahu wa taala mamanna Allahu bihi alayya wa yasurruhu li atau yusirruhu li mannashara kitabi adalah pihak-pihak yang telah membantu aku dan memudahkan urusanku untuk membantu menyebarkan karyaku ini yang berjudul Ittihaful Uqul bi Syarhi Tsalatatil Karena yang membantu menyebarkan dan mencetak karya beliau ini adalah Dar Al-Imam Ahmad yang berada di negara Mesir. Jadi beliau menyampaikan rasa syukurnya kepada percetakan begitu pula pihak-pihak yang membantu tercetaknya karya beliau ini hafizahallahu wa raah fi tab'atihi alula kata beliau pada cetakan yang pertama insyaallah taala akan kita bacakan pula muqaddimahnya wa malaqituu tilka tab'ah min qabuli ladal muslimin la siyamatul labil ilmi minhum aku tidak mendapatkan kecuali qabul Rasa yang menandakan penerimaan Ahlan wa sahlan Dari para Tulabul ilm Terkhususnya Secara umum Di tengah-tengah muslimin Jadi cetakan pertama Ketika sudah naik cetak dan disebarkan Beliau mendapatkan khabar bahwasanya Karya beliau ini Walhamdulillah Banyak dibaca oleh kaum muslimin Terkhusus para tulab al-ilm Dan kenyataan yang ada Memang demikian Karena ketika ada karya dari Syekhuna pertama kali disebarkan oleh Darul Imami Ahmad dan ketika sampai di kota Al-Madinah An-Nabawiyah Al yang menjualnya adalah Maktabah Darul Nasihah yang berada persis di depan Jamiatul Islamiyah cetakan beliau ini langsung habis oleh para talabatul ilm dibeli karena memang kita semua para talabatul ilm yang terkhusus yang berada di kota Al-Madinah haus akan karya-karya para ulama al-mu'asirin secara khusus karena mudahnya bahasa yang mereka pakai kemudian cara-cara mereka atau metode-metode mereka dalam memberikan ta'lif sangat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para talabatul ilm terkhusus tulab jami'ati al-islamiyah bil-madinah kemudian kata beliau syajja'ani, ini semua menyemangati aku wa hafaza dan menambah kesemangatan yang aku miliki menambah semangat yang aku miliki ala isdari kitab tab'atan jadidah untuk memperbaharui kitab ini pada cetakan yang baru mazidatan dengan ada tambahan-tambahan ijtahadu katsiran fi islahi ma Fi li fisabiqati min akhta yang mana Aku akan memperbaiki, Aku akan merevisi, mengkoreksi apa-apa yang telah Aku dapati dari kesalahan-kesalahan yang telah ada pada cetakan yang pertama tersebut. Wahaa anada dan Akulah bivatillahi wa taufiqi. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahuwataala dan dengan keutamaan serta taufik darinya dan Aku. Dan akulah kata beliau Bifadlillah dengan keutamaan dari Allah Dan taufiki Dan dengan taufik Hidayah pertolongan dari Allah SWT Aku akan Menyampaikan dan Menghidangkan Artinya Mempersilahkan untuk para pembaca Melihat cetakan yang kedua Yang insya Allah SWT Jauh lebih baik daripada cetakan yang pertama Fita ba'atihi thaniyah pada cetakan yang kedua ini, wafihah, walillahil hamdual minnah, dan pada cetakan kedua ini, walhamdulillah, mizat infaradatsbiha ansabikatihah. Ada beberapa nilai-nilai tambahan yang tidak dimiliki oleh cetakan yang pertama. Minha, di antaranya kata beliau, awalan yang pertama, ziyadatul adillah. Pada cetakan kedua ini ditambahkan oleh beliau tambahan-tambahan dalil. Min al ayatil Qur'aniyah dari ayat-ayat al Qur'an wal ahadith an Nabawiyah dan dari hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam matbu'atan fi muadzg min al kitab bi faa'idin nafsiyah min kalami ahli al ilm, yang mana ayat-ayat al Qur'an dan hadith-hadith Nabi tersebut aku sertakan dengan ucapan-ucapan para ulama sebagai faidah. Ayat-ayat Allah disertakan Tafsir dari kalam ulama' al-mufassirin Begitu pula hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam Disertakan setelahnya oleh beliau Kalam atau ucapan Atau penjelasan dari para ulama' Al-muhaddithin Ini yang pertama Yang tidak ada pada cetakan yang pertama Kemudian thanian Keunggulan Atau kelebihan yang kedua Wahiyya ahammuha Dan ini adalah sesuatu yang lebih penting kata beliau Syarh qawl al-musannif Aku menjelaskan ucapan al-musannif yakni al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahab al-Tamimi al-Najdi wa aftarad Allahu ala jami'il al ibad al-kufr bi-th-thagut wal-iman billah ila akhiri ma dhakarahu fil risalah Dalam risalah Thalathatul Usul ada ucapan dari musannif alaihi rahmatullah wa aftarad Allahu ala jami'il al ibad ila akhirih yang ini beliau akan Memberikan syarahnya, penjelasannya secara terperinci Yang ini tidak didapatkan Pada cetakan yang pertama Ini mizah atau keunggulan nilai plus yang kedua Yang tidak ada pada cetakan sebelumnya Thalithan, yang ketiga kata beliau Khatamtul kitabah biarba'ati faharis Pada cetakan ini, cetakan yang kedua ini Aku mengakhirinya dengan empat jenis faharis Empat jenis daftar isi Fahris Wahiyah, Fahris yang pertama, daftar isi yang pertama, Fahrisil ayatil Quraniyah, daftar isi yang berisikan atau yang mengandung ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Fahros yang kedua atau daftar isi yang kedua Al Ahsar, Ahsar Ahsar dari para ulama. Fahris Al Ahadith An Nabawiyah yang ketiga. Kemudian yang keempat, Fahris Al maraji ah. Fahros atau daftar isi yang berkaitan atau berisi dengan marja dari mana beliau mengambil ucapan-ucapan para ahlul ilm tersebut kemudian ada lagi fahras atau fahris bisa dengan kasrahnya ra dan fathahnya ra dengan dua lughah al-mawdu'at daftar isi yang berkaitan dengan judul-judul dari apa yang beliau tuliskan jadi 4 sampai 5 jenis daftar isi ini beliau tambahkan pada cetakan yang kedua dan daftar isi ini adalah sesuatu yang Sangat membantu para talabatul ilm Jadi ketika kita ingin Mencari dari karya beliau Sepertinya syekh menukilkan ayat Fa'alam annahu la ilaha illallah Dari mana kita cari halaman pertama Halaman kedua tidak ada Itu akan memakan waktu Tinggal kita cari halaman paling belakang Kita lihat daftar isi ayat-ayat Al-Quran Akan ada di situ Fa'alam annahu la ilaha illallah Ternyata pada halaman ke-65 Jadi langsung kepada Inti Ayat yang kita cari Ini gunanya daftar isi Seperti kita yang mencari Daftar isi dari sebuah kitab Atau sebuah majalah atau sebuah karya Ketika kita ingin mencari daftar isi Atau mencari sebuah judul Maka kita melihat daftar isi di belakangnya Maka ini akan membantu Menyingkat bahas Menyingkat apa yang kita cari Dari jenis-jenis ucapan para ulama kah itu ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi atau pembahasan-pembahasan khusus pada karya tersebut. Kemudian kata beliau Hafizhahullah wa ra'ah wa hadzal qumtu bihi min amalin hiyalin. Sebuah amalan yang tidak besar ini kata beliau ketika aku mensyarah Al-Kitab An-Nafis, mensyarah menjelaskan sebuah kitab yang sangat berharga, Al-Azim Al-Mubarak. Sebuah kitab yang sangat agung yang penuh dengan keberkahan yaitu Ats-Tsalatsatul Usul li al Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Mujaddid Ad-Da'wah fi muntasafil qarnitsani yang karya Tsalatsatul Usul merupakan karya besar dari Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab yang beliau adalah mujaddid da'wah as pembaharu da'wah Salafiyah pada muntasaf al-qarnitsani abad yang kedua abad yang ke-12 athani ashar afwan beliau adalah mujaddidi da'wah pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad yang ke-12 hijriah wallazi nasarahu ala hadha tajdid yang mana beliau mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam memperbaharui Da'wah salafiyah ini sehingga at-tauhid tersebar di مملكه العربيه السعوديه yang kita tahu sejarah dari Dakwah yang dimiliki oleh Syeikh Al imam Muhammad Ibn Abdul Wahab Al Tamimi anda jadi adalah dengan kesepakatan antara beliau dengan Malik Saud ketika itu maka terjadilah atau ada uh, membelakak Al Arabiah Saudi ya sebuah negara yang disebut dengan negara Arab Saudi sebuah negara yang timbul akibat dua kesepakatan dari Muhammad Ibn Abdul Wahab Begitu pula dari Malik Muhammad Ibn Su'ud Alayhim Rahmatullah Kemudian kata beliau Rahimallahu imamaini Barakallahu fi aqibihima Huwa juhdun mukil Apa yang aku tulis dalam Men kitab ini, men usul Karya dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab Ini adalah satu Karya yang Al-Mukil, satu karya yang sedikit satu karya yang biasa-biasa saja jika dibandingkan dengan keberkahan dan keagungan yang dimiliki oleh kitab Thalathatul Usul. Dan keberkahan serta keagungan yang ada pada Thalathatul Usul ini bisa kita lihat bagaimana seluruh muslimin yang ada di zaman kita sekarang ini menerima apa yang ada pada da'wah al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. di mana mana para talabatul ilm menghafalkan matan Thalathatul Usul begitu pula karya-karya beliau yang lainnya menunjukkan keberkahan dan qabulul muslimin kaum muslimin menerima karya dari al-imam Muhammad ibn abdul wahhab at-tamimi an najdi alaihi rahmatullah kemudian beliau menutup mukadimah ini dengan ucapan yang berisikan doa wa as'alullahal-karim rabbal arshil azim ayyanfa'a bihadha syarh aku berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memberi manfaat pada syarah penjelasan yang aku tuliskan ini ahlul islam kepada seluruh kaum muslimin kama aslihi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dari asal dari kitab ini yaitu thalathah al usul wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa katabahu Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al Jabiri al mudarris bil jami'atil islamiyyati sabiqan Wahri Rafilailah Til Jum'ah. Ihda Ashar Rabiil Awal. Beliau menuliskan ini pada malam jum'at tanggal 11 Rabiil Awal, tahun 1428 Hijriah, kurang lebih 11 tahun yang lalu. Cetakan kedua keluar. Kita akan membacakan mukadimah pada cetakan pertama, yang di sini beliau akan menyebutkan siapa yang sangat berperan dalam membantu lahirnya karya Ittihaf al-Uqul ini. Berkata beliau Hafizhahullah wa raah ah, bismillahirrahmanirrahim muqaddimatu at-tab'atil ula. Muqaddimah dari cetakan yang pertama. Alhamdulillahil aliyil a'la allazi khalaqa fa sawwa wa allazi qaddara fa Lahuma fi ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara. وسع كل شيء رحمة وعلمة وقهر كل شيء عزة وحكما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل الله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd kemudian setelah itu setelah beliau memberikan muqaddimah ringkasnya fa ini yang aku tulis syarhun mukhtasarun sebuah syarah yang ringkas lil kitabin nafi' al mati an-nafis sebuah syarah sebuah penjelasan dari sebuah kitab yang sangat bermanfaat yang sangat berharga yang sangat agung al-mausum yang bernama ats-tsalatsatul usul yang bernama kitab tsalatsatul usul lil imami Da'wah da'wat salafiyah di muntatsar Qarni qarn 'asyar al-hijri karya dari imam mujaddid da'wah as-salafiyah pembaharu da'wah da salafiyah pada pertengahan abad ke-12 hijriah ucapan ini sering diulang oleh syaikhuna hafizahullah wa raah Karena memang Al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahab Di antara kemuliaan Yang dimiliki oleh beliau Alayhi rahmatullah Adalah menyebarkan da'watul salafiyah Yang mana inti dari da'watul salafiyah Adalah at-tawhid Yang sebelumnya Negara Arab Saudi Adalah negara yang sangat gelap Dengan kesyirikan Penuh dengan kezaliman Diutusnya beliau pada pertengahan abad ke-12, karena beliau lahir pada tahun ke berapa? Hala walaik. Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al Tamimi Al Najdi lahir pada tahun ke 12 abad ke-12 hijriah, berarti seribuan tahun ke berapa? Ini Imam Daud al-Salafi Berapa Hamzah? Z? Berapa? Hah? Aulad, kalau Aulad nggak ada yang tahu naik ke syabab, hati ya syabab, hah? Ahsen, seribu mudah untuk menghafal. Tanggal atau tahun lahir Bukan tanggal Tahun lahir dari Al-Imam Mujadid Da'wah Al-Salafiyah Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi An-Najidi Tinggal Antum Buat Seperti ini 1115 Dalam bahasa Arab Jadi Antum Untuk mengingat Kapan Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Al-Tamimi An-Najidi Lahir pada tahun keberapa Pada tahun ini 1115. Ini kalau dalam bahasa Arab kan 5. Iya. Kalau 0 titik. Jadi ini rumusnya ini. Tahun lahir Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi 1115. Baik. Oleh karenanya beliau di sini selalu mengulangi beliau adalah pembaharu dakwah salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah. Karena tahun seribuan itu adalah pertengahan abad dari 1115 pertengahan abad 12 Hijriah. Kemudian kata beliau hafizahullah wa ra'ah bihi al Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi aku maksudkan pembaharu dakwah Salafiyah pada pertengahan abad ke-12 Hijriah adalah Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatib beliau dengan rahmat yang luas. Wa jazahullahu an ahli tauhid was sunnah khair ma yujzi bihi aliman an ummati semoga Allah mendapatkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasannya karena tauhid yang telah beliau sebarkan dan tersebar di muka bumi ini dengan kesungguh-sungguhan dan semangat dari beliau alaihi rahmatullah wa kana hadha dan syarah ini musajjalan ala ashrith sebenarnya sebuah syarah yang telah terkam dalam kaset-kaset yang aku miliki, waktu qama bijamihi mashkuran tilmi dan telah ditafrik, telah ditranskrip. Jadi kaset-kaset yang banyak yang dimiliki oleh Syeikh Al-Alama Al-Faqih Ubaid, ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Jabiri dikumpulkan oleh murid beliau wasahibuna dan teman kami kata beliau. Abul Harith Muhammad Ibn Galib Ibn Hassan Al-Umari Al-Yamani Sheikh Abul Harith Muhammad Ibn Galib Ibn Hassan Al-Umari Al-Yamani Sheikh Muhammad Galib Al-Umari Al-Yamani Yang sekarang bermukim di kota atau negara Dubai Dan menjadi dosen pada jamiah Ahliyah Universitas swasta di salah satu perguruan tinggi di negara Dubai yang beliau Alhamdulillah telah menyelesaikan gelar doktornya sejak kurang lebih lima tahun yang lalu jadi Asyik Muhammad Ghalib yang sangat berperan dalam lahirnya karya Ittihaful Uqul karya dari Asyik Ubaid Al-Jabiri Hafizullah Wa ra'ah Wa man thamma qama bi'arudihi alaiya kemudian setelah dikumpulkan oleh Asyik Muhammad Ghalib beliau tunjukkan dan bacakan di hadapan Asyik Ubaid Fahadz tu minhu, aku hapus beberapa yang tidak penting, wazid tu alih dan aku tambahkan sesuatu yang aku anggap penting. Wa aslahf tu, min al ibarati, mara'it tu anna islahahu muhimun jiddan. Dan aku perbaiki beberapa lafadz, beberapa kata-kata yang aku lihat, yang aku pandang untuk diperbaiki adalah sesuatu yang sangat penting, karena khawatir pembaca akan salah faham. Tumma qala al-akh Muhammad ibn Muhammad ibn Ghalib min ba'di bima ya'ti. Kemudian Syekh Muhammad bin Ghalib meneruskan dan memperbaiki serta merevisi apa yang telah aku perbaiki tersebut. Di antara apa yang beliau perbaiki adalah awwalan, yang pertama tansiqul kitabi tamhidan litab'ihi. Menulis kitab yang dimulai dengan tamhid muqaddimah dari beliau. Artinya beliau yang akan membuat muqaddimah yang sedang kita baca ini. Kedua, amalan yang kedua yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib atas permintaan dari Syekh Ubayd az-Zul Quraniyah ila Mawadiiha minas suwar. Menuliskan ayat-ayat Quran surat apa, ayat keberapa ketika aku menuliskan ah, ketika aku membacakan surat tersebut dan menjadikan wajhu istidlal pada syarah atau pada penjelasan karya ini. Jadi ada ayat Al-Quran contohnya misalkan Fa'alam annahu la ilaha illallah Ditulis, diminta oleh Syekh Ubaid, tulis ini pada surah Muhammad Ayat kesekian, maka ini Amalan atau yang diminta oleh Syekh Ubaid, yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib Kemudian yang ketiga Amalan yang dikerjakan oleh Syekh Muhammad Ghalib Atas permintaan dari Syekh Ubaid Takhrijul Ahadith Mengeluarkan riwayat-riwayat hadith Wabayanul hukmi alaiha Dan menjelaskan hukum hadith tersebut Agar pembaca mengetahui Hadis ini adalah hadis yang sahih, hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sawun fi dzalika ahaditsul kitab wa Apakah hadis-hadis yang berada di dalam Thalathatul Usul itu sendiri ataukah hadis-hadis yang kami bacakan kata beliau. Rabi'an, amalan yang keempat, wad'u faras tafsili lil mawdhu'atil lati ihtawaaha alkitab. Aku meminta Syekh Muhammad Ghallib untuk menuliskan Fahros Untuk menuliskan daftar isi Secara rinci Untuk judul-judul Yang telah aku minta Pada Karya Yang beliau tuliskan ini Wasamaituhu Dan aku Namakan Karya ini dengan Ittihaful uquli Bisharhi thalathatil usul Jadi ini permintaan dari Beliau secara langsung Dan beliau lah yang Memberi nama karya ini dengan Ittihaful uqul Bisharhi thalathati al-usul Kemudian beliau akhiri dengan doa Wallahu as'aluhu Ayya umma binaf'ihi ahli al-islam Aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan karya ini Wa ja'ala amali Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalanku ini Fihi khalisan di wajahihi karim dipenuhi dengan keikhlasan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia wa sahibana abal khairan kembali Sheikh Muhammad Ghaliib mendapatkan doa dari guru beliau yaitu Sheikh syeikh Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri hafizahullah wa dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang setimpal ganjaran pahala kepada sahibana kepada teman kami kepada sahabat kami abal harith yakni asy Muhammad Ghaliib dengan kebaikan yang berlimpah. Likaun ma'badzallahu, likaun ma'badzallahu min johdin fi ikhraj hadil kitab. Karena beliau, yaitu Ashyikh Muhammad Galip, sudah meluangkan waktu yang luar biasa untuk melahirkan karya ini dan perhatian beliau luar biasa dalam bolak balik bertemu dengan Ashyikh, merevisi, mengoreksi dan menambahkan serta mengurangi apa yang diminta oleh. Al-Sheikh Ubaid Al-Jabiri Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa katabahu Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Al-mudarris bil jamiatil islamiyyati sabikan Wa hurrira fi sabahi thani ashar min ramadhan Mukaddimah pada cetakan pertama ini Beliau tulis pada Selesai beliau tulis pada pagi hari Tanggal 12 ramadhan Amusittatin wa ishrina wa arba'i wa hijrah Wa kana bil madinatin nabawiyah Pada tahun 1426 Jadi cetakan yang pertama Ditulis oleh beliau Dan mukaddimah ini pula Selesai ditulis oleh beliau Pada tanggal 12 Ramadan 1426 Dua tahun tersebar kitab ini Dipakai dan dipelajari oleh para talabatul ilum Khususnya di kota al-Madinah dan beliau Alhamdulillah membuka pelajaran-pelajaran khusus Kepada para talabatul ilm di kota Al-Madinah Untuk membaca karya ini Kemudian berselang dua tahun pada tahun 1428 Dicetak ulang dengan tambahan-tambahan Dan keunggulan yang telah kita sebutkan pada Muqaddimah cetakan yang kedua Wallahu ta'ala alamu bisawab ini mungkin insyaAllah ta'ala yang bisa kita bahas pada malam hari ini Bi'ithnillah ta'ala pada pekan depan Rabu malam kamis yang berikutnya Kita akan mulai masuk ke inti pembahasan Ketika beliau akan mensyarah Menjelaskan ucapan dari Al-imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab al Najdi At tamimi alaihi rahmatullah Di dalam 3 usul Yang insyaAllah ta'ala metode kita dalam Mempelajari karya ini seperti apa yang telah beliau tuliskan Membaca matan dari 3 usul Membaca matan dari 3 usul Kemudian kita terjemahkan secara global Setelah itu kita akan membaca syarah dari Asyikh Ubaid Ibn Abdillah Ibn Sulaiman Al-Jabiri Hafidhullah wa Yang insyaAllah kita akan mendapatkan Faidah-faidah nafisah Faidah-faidah yang berharga Yang beliau nukilkan dari para ulama Dan yang beliau Sampaikan pula karena keilmuan beliau adalah keilmuan yang Tinggi dan mumpuni Jazahullahu khaira Naktafi bihadal qadar Subhanakallahumma bihamdik Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfirka wa atubu ilaik Wa salallahu ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin